اذاکل کونا جوی یمن سرا اغه سم دینه ادا اګینه مو اداغه سپلسان نه میاله مسالم چې تاسو په دې حرمت مسله بینئ نو یو رته د بغا دا جنہ 15 کړی شو دی ته پاګه دایته 15 کړی شو چې په بتا سول رحمت درکئ نو یو رته نو چروم پمنده کې دښمنی او تر افغانی ظاهر او بغض دزر جسمنم یاب الخلاف یاب الرسی توری ہواس تے اگر کہ منگ دشمنی اترب گنی وئی سمنا حرام پھڑل سبب دشمنی دی نو چلو منگ پرم سے کے دشمنی اترب گنی تے قیامت اگر دے چالا پووگی دے پاٹھ منتی کئی دے جکم کارو کے خائب سزا ور کی اے کتاب والا راغت از زم پیغمبر واضح کئی تاؤسا دیر داغی مسئلونا چوئی تاؤسو چپڑکی دیر پر تورات تورات کے دیر حرام عطا سو حضال کرو زنا سزا رجم و سسزادا و نحس مویعو تورات کی دیر مخولتو رکی عبداللہ عبداللہ سلام ناسو ارادی تورات چی اکم آیات ترجم را گئن اللہ عبد الله ابن اسلام ورته لاس دا رجم چراغاله ده دا ونی کوي ا تاویږي غریب شړې ک ګناو کې ناوتا به بن معذ فاسقه او کامیر کې ناوتا کګنی دین دان کتاب پیډکری منسمرتی کې ان چې دې تیلی دې وې او د پانډت وې لو تیری وای په سربی دا تیل خری کلو خری اګه راجا وای چو نو هغه ټپ لو تیجنش انو ده غړ نو تیری وای چې اقراکل نو دراجا ده وای کړو ته پاندت لای جگړه راا دا چې څېب زما غا وای کړ دې د کوئی وزري پاندت غرش چې سو لال کتاب راڑی لال کتاب راڑیشن لال کتاب چراینا پندرت وئی لال کتاب فرماتی اون تیلی بیل پالت تیگی اون لال کتاب دا وئی تیز تیلی دا حقنے چه غیبا ساتی غیبا شودر ساتی لیکن انگوانو که دری ذاتا نی یو ذاتو چه اغیل عرص روا اون او اغیل چه با نوغا لازمو اغه ته به برهمنوی پندت دریم ذاتو چې باڅهی په صرف دا غویوال بل شوګری بادشاہ کېله اته راجای راکټ دا وې کې دریم ذاتو چې هغه په ځمیداری کوي خدمت وکړي شوذر سلورون ذاتو چې هغه صرف خدمت کوي دا غوی وځي هیڅ نه اغه ته وی چوره جمعا دا څلور ذاتي نسوم بیندار کې د رسول دا په یو محمد صلی الله علیه وسلم دین دی چې انسان له ټول درجه پور ور کړل لکه څنګه دا د احریانو کې همدغه رسول دی چې کوم د احریانو مشروی دروس نو حکم به نافذ وي اذانور وشو دی د دې حق نشه نو دا تاسو کولی شئ چې دا کوم نه ته هم دا را ده حق چې زه ما په لار چرته و وروس اصل کې بولا مې دا ا انسانیت که سو ختمی دهری دیشی دو روسیان که کم دایی تزین دانی شوید که او پاک پل و ازیفه بایی بلا و ازیفه هم نیچه اقصده مشران دقی اختیار ده داره اینکه ده دا بامنان و اختیارو این دو درم که او سم ده دا دقیسه دا داره اینکه هودم دقی کارو چه مشر به زناو که نمخ بیالتو که او چه غریب باو که نپرجم بای که, که, که. د یوفو تراغه پیغمبر واځی کی تاسو ډېر آج وی پټون کید تورات ویافو ان کچې امغه واره د بیان ډېرو مثلو نه نورم تاسو کړو ویافو پیغمبر ومه فرای ان کچې د ډېرو شرمونو ستادونه غواغه تاسو دا نن رونه خدای رونه کړه تیارې کیسه پته لګي حاتب اللیل د شپې سړې واخه ټولې نو مارم خاتم الاول دی دوی نشې پيخې شالت وونه مريم بغیره ټول کو اکرنا ماخ تا و شرنا چون کې د اهل حرمت مساله نزلته د قران نوم نور ذکر کو په خاطه اره اس پته نه لګي دا یو سمې په وړل شي پرشاد نه ادمه خان یو پرشاد نه ادا سخت وو دي اعتماد نه او پته نه لګي دا روا دي کناره موندیا رو الله قرآن سرغن ک قرانو خیر زکه درته نا من الله نور الله رناو کا او کتاب مومنین او کوم سرغن صاف حکمو کجرا حرام دي لا خی الله پې کتاب او ایت اتا چتابي دا الله زر اعظم تيا لار خی لار نيغه رناو کا اني غلاب د توحيدو خیره او کی الله درا د ا تیارو د سیرکو غندوي جنہ کای بخر سی دی دا فرې بوي دا اخبار ته بوي غندوي دا سی بوي سنت کې کی بدا سی دا رنګي غندوي خدای دې دا د پلانکي بابا سوګ دام ساده لاندي و منګه د پلانکي د ام ساده لاندي سوز به جولای لاندي ما نیو لرم اصوک دو پنج دو د دو دو پرانی دو پنج دو لاندیو گندو ہے تویل باز چابان دو پنجاوه که پرائمی دو پنجا که دا اصوک دو لامل لاندیو لامل لاندیو کھلیشه ویتا او چای امسا نیولیوه اوه ما نیولی شادو زانت بای کنزل کولا نو داری ما ده فلانی در بار نیولل ما ده فلانی در نیولل ما ده فلانی ان غره نیولل دا غان غره بولل اوه په پوښالو پیر په پوښالو زبانون غريشته داری چې منو خبري پايو هاري اته پرې ته يو خې د همين ظلمات دلکه تاب خلک نه تر راوکه وی پی جندل ځدغه مونږ دیار کې دی دا تیارو کروانو اس پاتې نو اوس نو په ویټکی په ویټکه روانه ولی حال کې ستاب مو چلانه او غند وي دنیا کې يحيجم من الظلمات الى النور و حکم الله افي بیتلار حالت ته په خونو بي نه تاکي كفر کوي او خلکو چې الله مچي بمريم دي پدې مشکي کې غنه مو ددیوی غیش نه کوړي کو وره کيو یاني کافرانو د دین نه وځي ان الله ول مسیو ان مريم دا کني مده شرک وي او فم يملیکو چوکی صورت چلونه شه د نظر لله او نظر د غیر الله رات تاهیماتن لا درس اتاهیمات ال عبادت غرد بندیان تصرف نشي کوله دیو رسول دې د الله تر اف نه واه اوګداد سې چې کړه دې کی الله چې تبا کوي ابن مریم مورده ده او سو چې موږ کی دې رد رد شرف تصرف کو دا, دا غي اختیار نشته دا ما قبر سره ولګو تعلیمات او عبادت مو کوئی اغې یې څه اختیار نه غې نه غې نظر له عبادت مکوی کوئی اغې نشي کوله او داور دا توحید الله اختیار ده الله لاله اختیار د اسمانونو کوې پوینه کې یخلق ما پیدا کوي چې خو خی دانه چې نور شو پیدا کوي مراد راوالي مصیبت راوالي دا دی ولله اختیار دی ورتبو کوي خلق ما عیشا او اختیار ما کانلو عمل خیره هستا رب پیدا کوي که صحت پیدا کوي که مرض پیدا کوي که اولاد پیدا کوي که جنه پیدا کوي کناری نه پیدا کوي والله على كل شيء قدير اور چه دانہ مقدور داولی لاړ و دا نو خیر مقدور دی واه یهود و نصارا موږ یو دوستانه الله زامن دا الله دوستان ځانته ضروري وې پیر شه نه ځوله دا خو دی يهودو کار نو ها ولې صدا د کیه تا دلرا در پر درد ګرځي څال پسې ګرځي ستان ک دا کی ته نور چا لبر خطر کې او در پر درد ګری شلو مې غانو پلان کیږي کې و سوال ته کومه پلان کیږي و ته کې پلانې استاجا پلانې زم کوم ولې عذاب در کوي پګنونو تاسو بلکې تاسو بنديان دي داو چانه چې الله دې پیدا کړی ټول الله ته محتاج دي بغنه کوي چاله چرداي چې بغنا سزا ور کوي چاله چرداي چې سزا الله له اختیار آسمانونو کې پمې دي کې الله ته ذکر دې در ټول الله طالب خباست تا کتاب وی بیان کر اُس تغیب اے کتاب آلاو را غیب پیغمبر دمنگا واضح کئی تاصل الرحکام وقت بند دلو دا انبیاؤ کے کې فطرت دل دیس کانش پکسا وعکار اکے دیس کانش پکسا وعکار اکے انبیاؤ نورا غلی اور دی ملک کے تیاروا عرب کے تیاروا ایران کے تیاروا اور روم کے تیاروا اور روم کے مجسمہ دی عیسیٰ علی اسلام ودرو لشویوا ام اقلوقات هغه ایران کې د مزدکی دین شورو زمانی دین شورو او حق تن رخصیو هندستان کې د کریشتن دینونو حق تن رخصیو نو الله ار انبیابنجو چونوای چنوراګلمتا زره ورکوونکي نه يرونکې نو راهه طالب بشیرون نذیر راهه پیغمبر بشیرون نذیر هل هرمت بیان کړو الله پر چیرې پرتو والا د صورت یو حساب بیان د هله حرمت دي مې حساب امور مسلمه له تثبت ما التطييف البشاره او درې مې حساب په احوال داغه مخلوق چاغي د حل حرمت مسله را نه کوي وهونه داغي احوال او ترغيب الی القران تفریع صورت کې اصل مطلب بیان د سلور مسلو یو masala الله چې کوم حلال کړی دی نو حلال ولی او غړي ونه دا غي تصرف نه لريږي اما عبادو مخلوق چې کوم حرام کړی دی نو حرام نه دي هغه کې تصرف وکي حلال کوي وې کوي ويس کوي پیر پکې وکي دې دې masala دا الله نظر درست ده خدای له خوشاله لو لپاره او سلولو ما نظر دی باد غلط دا مضمون تینځه ایتونه کيو بے شک غا ایتونه کيه عمره مسلمه لتسبت موس کوي الله ادوي سره تفيه اشاراته بدره مضمون پاته ایتونه کيو اپجو کی حالات تغوم ذکر ش تاغي د احکام مات کړو حل حرمته روان کړو او لا پغي عذاب نور راست ده د صورت سرور مے صح اپجے کی حالت ذکر کئ دغه قوم چې غي سستی وکي د الله د دین په چلولو کې سستی وکي د غي حالت داګه موسی علیہ السلام قوم ته امر شو چې حمله وکي په امارقه نو دقایم داد بدر سره لکه د غي پدره کې یار اعلی حمله او نکرہ نتیجه دا شو چې غي همیشا پا <باقا> بیابان کې حیران او پریشان سو دا د غتاسود الله دین بیان کړي نو حیران او پریشان भیل د حلم حرمت مسله بیان کړي چې خدای تاسو حیرانته او پریشانته نوکړي یاد کا چې ولي موسی عليه السلام خپل قوم ته قوم یا چې نعمتونه د الله په تاسو نعمتونه ایتونه احکام یا نعمتونه چه خدای د فرعون ازاد کوئی نبوات در پیدا که چه او گردل اللہ تازولا را نبیان پتازو کیا نبیان او گردل او گردل تازولا را بادشاہ آن دا قیدر چه در قوم یا بادشاہی نتول قوم تا بادشاہ وئی بن اسرائیلو که زلطانت امو ادرک تازتا غدر جا چه نیوار کری دا اچا تاپد مخلوقات من العالمی دغه مخلوقات کې داسې وزینت چلند وکړي اې قومه د نشېت مګي پاکه غطا چې مقرړ کړي د خدای تعالی د لبا مقر کړنی امر کوي خدای امر کوي چې بیت المقدس ته مخ شي امالقه وزي یو امالقه قدیم دي د عاد والا املیق ابن لاوز چرازي ايو املیقو د حضرت يعقوب عليه السلام په اولاد کې ذرون دي راضي د يعقوب السلام د زامونو اي سوه يعقوب د دې سوه په اولاد کې عمري کې اوسه دا مار قد يعقوب عليه السلام د لسي اولاد دي د هي بيت المقدس باندې ابني اسرائیل مصر کې کل چې بني اسرائيل د مصر نه شو نو د پلانې کزاې په دای شام او بيت المقدس نو دای پیغمبر ته التجا ته پر درخواست چې زمون په ملک باندې زمون تربوران بوران قابسي وي نو ته قوی کا سوال وکړه چې قوی غمل کوم دراکی موسی عليه السلام باندې وهراله چې دای ته روان شي چې کله غي امالختا اسوي نه وي بتختی ما نه اداله نو موسی عليه السلام ورته الله مقرر کړل راوي وای زی او کتب اللہ و لکوم مقرر کرده خدا تاثر و را و تاثر وانتوئی امگر دی پشابان دی نشایبتا و نیان پشابان دی دی دی خدا حکومانی زیورتسی نوید اے موسیٰ تاکید دی که قوند دور اور امون چلنیسی دنکی دی دی ملک تا تراغی چودی دی دا نه که خوش ملکی خوش مگا بادرانی او که ملک سوکین مگا شو شکوله که خوش زایی کو زمو مساله بیانو ورکه مقابل کی سون کی نیاز کشنشم کوله د بنی سائلو و نکارو لیکوی چرو کراځی چې زمو مساله بیان کما په مړکی همونګه چلن شو دنه کې دے دے ملک تا ترغه چوزي دے دے ملک نه نکو تل د عامر قاده ملک نه نمو شو دنه خوش ازایی نظر دیر بازاریم او که بل زایی نظر کشنکن نوی دوته نو دا اگر خلکونا دل او اللہ پی فضل کرده او دل دا اللہ نا خدای پی فضل کرده د دا خدای لوی فضل داده چه دا اللہ نا سرے دیگه مخلوق نا نہ نیدید دن نشایی دیبانده دی, دی پولیتا باب معنی پولا و دا اگر پولیت پا تورس نو کلا چه دنشوی دی پولی تاریوی بزورا اور اغیب او تختی چې خدای ویلی چه تا سلار شایی زیجی ورزنو پے او پا ملک و پولی کمگو دی دی دو نوی با تختی اپا اللہ دی زان اسپاری پا اللہ باندے زان دے اسپاری اس پاریک... زان اسپاری ایک ای پا اللہ یقین کنن کی توکل زان اسپاری اللہ تا باندے زان اسپاری تمہیں بچکے سو پرېچ دی په کې انا موچو نه نشو دنګه دې چره دې ملتا سو چه دام مضبوطی نه شو تلې نو لار چتو رښتار وینګو کوي مون ګورو مون بنیا شته ما شبکم مساله ته بیان کولو بدل ما دا کړه کېږي مته دل له لاوي نو راي دی او دلایو ته جنګو کوي مون بدلته ناشته ما شبکم نو وي موسی الله وادر مګر په خلدان پرور وس منی لام لکو اختیار وس منی شي مګر پزا نه پرور نو بلتون کي پويمندمن کي اپويمند بازکانو یا لا دین ماته باور برباد کي دا سبه بیمان ریکادم په قدم, قدم تکلیف مصیبتونو دی وې الله تعمل بندې پتاه دو صلیح کالا حیران بې پدی میرا کي نموږ هم جن کېږه په فاضقانو خطاب د نبی له سلامته ایا مشاع له سلامته چې قوم سستی مدانته کی مخرب دره سا حیران ساتي ملان حیران پریشان دي دسو حکم اطمینان لريشته بنی اسرائیل او حکم نو منل مطلب د ایتو نو سش سلورمهسا التشجيه واهال متکاسدي شجاعت ور کول تا اهاله طاقت قوم چې سستی کوي دا یې په ځمای سره او دې کې بیان کړي دریو مور یو دا چې سزا دا ظالم سره او دین دا چې څوک نه نو ان جامې سره دا ظالم دا چې څوک سوسو چې سزا یې سره او درم تغیر تبلیغ ته او په دې تبليغ کې کم کې د قری دښمنی پاغه رحم وکا مقتدی مشکین رحم ته وکا په دې پیزمایسه کې دا بیان نه چکه ظالم سزا سزا قابیل او حابیل حضرت آدم علیه السلام زامن نو قابیل جرمه کو رو ری واجل نو تر خیر په څو قتل کوي نو پاغه باندې انده کی بار کی غهی سزا مطلب داده که تا حرام حلال کرده نو ترا خیره که خلق خریده توقع دی شریکه رنبای دارد اسخواد چه کملانی تی نو پاغمان دی بوجده دانه نظر نیاز غیراللہ چه ده ملک چار و آکدری نو پاغمان دی بوجده معنی داشوان من سنه سنه تن سییتن فلہو ویدره ویدرمان امیر بیان چاچی بنیاد غلط که خود نو پاره جوړم دي او څوک چې را جوړم کین لږه وسره بخره تا دا بنیادی دي نو یو دا به چې بنیاد د حرمت مده غلط بنیاد مجدا چې ته غلې مقتدیاںه طریقه غونو ته چې دوه اخر له کوی نو تر اخره پر دې سورې ممان راضی نه ته په کې شاملې دا تا کې ته شما کوی نظر له غیر الله کوی نو سوره پر دې اخر کې راضی نو تا داویږي مُقطديانو قبر چونو کو اتای رضونو کو نو سورچه اغي راضي نو ستارځه دا غوي داویږي شوم په خیدا ما خامه او تا رضونو کو نو طریقه پر خدا لوت اخر اخر pore هغه سره جوړم دي داږي درود تازه وي شیدیا یو سر بنو سره تاسو په کې ذکر کوي چې دا درود غلط دی جساس اوبدن علمدین ذکر کړی دي چې تک ارشکار توقیفی دي هغه ارشکار وکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل دي داږي عینی پشپک سوا یو کښ پېته د لهول کې ذکر کړی دي دا حرام دی کونکی تصویرو تالر اینکا نتراخیر پوری لانا توریگی طبق شریکی یو شیب بد دے تالر اینکا نتراخیر پوری دا تا پسر آروان دی من سنن سنن سیعتن چاہ چه یو بدکار پر خود آغرد نکا نتراخیر پوری دا را روان مانا د آیتونو زادہ چې سزا ظالم څخه شي هغه ظالم هغه دی چې غلط کاری کو او مننه کو چې غلط کاری کو مننه کو نو غلط ور دي کو او مولا مننه کو فتاور شیدیاش په تمه صفحه کې لیکي یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان لله حدا حرام دی شامی باب الاعتذار دریمجد کیلی کی متا مسائل سرور درسمه کی به حق فلان ناجائزہ ادایم لکی عالم کریم کی 44 قبرونو تتلاو سجدای کولا عطا مننه کو نو تراخرا pore چې صورت دې کیږي نوстаў سره برخه دانہ کې غني تاسه زمانی کې ستار زمانه نه بعد نه چې دا بهراث کیږي نوстаў سره برخه دا ایم آمان تیر شیری او دو دیسو نا رد نده کرده اینو دا اغی برخده کنه اغی بولی رد نکو دا اگه پتاعت اجرت احنافوی حرام ده شرد شهر کبیر دویم جلد صفه یوصل دش پیتر از سنن و متدعات یوصل دیسل اختم یوصل صلور نوی دا اگه مبسودش پا رسم کل طاعتن اختصو بها مسلمن فلیسی علیها باطلون هر عبادت چې اسلام کی دین پا غی عجرت حرام دے مبسوط پارسم جل ادر شرمہ صفا دانگی مبسوط سلورم جل جرسلت پانزوس مدخل دے نرحاج درمی صفینا تر سلقومی او گنو دا یونکے اغذ کن چنی دی دانگی عجرت مدخل کی دا دا علم دی عجرت پی امامت مدخل بیم جل یوکم ہویا کی لیکی امامت مکروع دے غسلی پسید فیتاوہ رشیدیہ لیکی عجرت غسل پتاعت حرام دے کوکب الدولی کی لیکی یوصل دیا غسل مکی حرام دے تفسیری قرطبی درین یرمانی جل دریسا ہو درشکے دارگی مقاد ذکر کئی حرام دے مولیان دا زی ویمن ختم کو مری پسید امولیان دا جایز وی دا صور چیز روحان در گند در گند در دا طول ناروا کئی پا دای بانی پیٹی دی قبلون که پیٹی پی دا اولی نمونه کری نو باب دیل روحان کو اس آیا کنه چا چا ظلمو نو پاغبو چیگی یو دو د دا حابیل گونه چا سوس پاتی نو قتل بشی حابیل سوس پاتیو نو قتل شا نو سستوی لیکه ځان وځلي پاسن مسله بیان کا او بیا په اخر کې چې کم سره دا اللہ دشمنی تو. لا دشمنی نو پاغر هم لري کته یو سره مدودی دي بدلتی دي نو تپاغر هم لري کړه لا پدې باندې خبر دو زمونږ آدم چې حد سر جنشي بیر حق پر زار دها کلا چې نې دې کو دوار قربان قربان څتوي ما تقرب الى الله آو چې الله ته نږدې شي زپاره د خدای له خوشانو سره شي کې شي یا ډوډۍ یا پیسي نو په خوښي به خیرات کو نه وایي کې به کې نو چې قبول بشو غور اور براد له برنه نه وبسدې او چې قبولېږي به نه نه ځندې په فاتو د ډوډۍ یا ګڑپېو مثلا اېده چې قربان کو نو قبول شي او دیونه قبول نشي بل نه او دی وایي دینم تا قبول شو تا وګټلار او تا وژن نو دې بل قبله یلاده متقینونه او اوتابي وګډه ماته استوځي ما نن دې چوغد کوم لا زنه تا تا جوړ نمتا زړې ګندالانه چربد مخلوقات ته رضا سي کمال خنره تشکو خوف کی شرط طاعت شیطان دره قران کي راضي اني اخاف الله رب العالمين ځريګم د الله نه چرته مخلوقات ته کوم سره احتیاط پدې کوي یا رزق حق نکوم اغل الله نه انفال لسمه شي په آیات دې انی ارا لا ترون انی احاف الله ځریګم د شیطان وایي نو که څه دا وایي یې یېګم خوایم خپې بدو تا بد تبد نوم ندعو ته شیطان کرکه بد تبد وائن والا د خدای لريږي ته کی بد تبد وای چې تبد تبد نو وای منکر باند ردن کې لغوت د الله نه نه غوښوک نه شیطان په صورت انفال کرا الله انتا شیطان قول دیم ذا لازی اتو شمس بارا که سورت حشر که آیت پارسم کم اصل شیطان از قادر انسان اکفر فلم ما کفرا قال انی بریو منک انی اخاف اللہ رب العالمین زیر اجم دا لانا چه مخلوق برد مخلوقات تے حابیلو تے زیر اجم دا لانا ریکم ونا مردہ سبا تا جنگ نکو از ارهیم دو خدا نرهیم چه زمان دلاز سکن وقتانی سی یا رخو دعوه چه دو خدا اطاعتو کا بودا راوستو وی دیشتانا نولی ما بابا اولا حجر راغلے د دو خدا نرهیم قسم مخوای چه بیابا سکنه دارم مورتا دیر وی دا دو خدا نرهیم او خواهنم ازا چه اگرده پس ابب قتل زما اپس په دو فعل پل اسمی په سبب د ګناځمای نه پس سبب د قتل زما چې ما اوج نه نزي ګناوه خدا بوچی وایسمې کا په سبب د فعل سا یو به ته قاتل شي بل بمه وایې نزي ګناوه پتا را شي شی. بشیب تو زخنا ادا جدار تعالمان دا, دا نو خستکه قابل تا نفس د وجل ضروري واجب نشتا ونی حاصل ششر ذاته مکوا او دوان مکوا د قابل غونب شي نورګ الله کارغان غراب کلام مفرد په معنی تصوير علي منصوري کې بیان کړو اکل جز شي مرات دو کارغان طغانت الله راولي غل چې پنځه والے پدمګه کې کلام کې حضره فبغصر ابا صلى غرابن فقاتلا فقاتلا ذو ملخر راولي غل خدای دو کارغان نو جنگ شروع کړ مېو کربل کا غمرک د چې مړک نو یا په حسبه الارد نو دی قاتل کارغه پنجواله په نوکه کې یو ښه قابلیت څنګه پټي اورت نور اګه پنجواله ځا وکړل صاحب پی زګار نو مې کتل نو یې قابلیت هاي کمزور انسان چې اجزم چې په شند پوره مال غرابم چرنه عمر چرنه دي نو په دې کې پهړ کې مې یې کیوازه پټکه زموږ مرګرې پنجاب کې وسمشته درېمر چې خلک ورته راځم شه چې توباو کا د خپلې یعقې دینه زموږ استاد پر خبرو کو نه حق هغه تاسې قتل وې توباو کینو لږم جنا دې تپېږي کلی کیوازلې یو مورو یو قدو بچیم نو خلکو ښا په وښته وځي په وښم خبر کلا نو نور ته بابا ته ګورې خذه ته راځه ودا لا او قبر تارم شه قبر وکنس ته خذه به خار او کوله به با بار وړه را ته قبر تیار شه نراغ باباي لمبو لمر او خذه ته رسای یای خونی سیمپسه آرام خو کې اونې سجناده قبر تکوس شه مور خذه ته عثمان راگی بابا واغس او لحت کې کې و تبه ور پکې غري او آرام شه خارې په واچوله چې دفن شه نو خره په مونږ مافي غوړې توباو خوین ولم پرې دم یو تندور کله کی ازاوی ارماندې وای ګډو بيزو ارماندې بچو ګرین ګډو بيزو و خړه وای دای په دوه تني دای په دا کوي مطلب دا دی چې یو تن کار کوری شي ا دېو جنا مونږ دکلو په باندې ځای جو باندې چې قابلیت باندې بوچو د خل ګنا نو مونږ دا داغه نه بعد دا علیګلو اچا چې قتل کو او واځو بغیر د قصاص یا بغیر د فساد په دنیا کې مفسد نو نو ګایي چې قتل کوي خلک ټول قتل کوي یعنی اګیته نه خو پیدا او چا چې جون دې پر غد یا جندي ورکو په توحید سنت او من کان میتن فاحیاناو فرتانان کې را دی اچا چې جون دې کوي 탄 ماغه ټول خلګ جندي کې ګوې کډین دې کړه دا کلکتو ژوندیک په توې د سنت او تعقیط را لیدا امبیا د مون په دلایلو بیا ډیر دینا په دین دي په موږ کې څه اپ کی اوس بیان کئ چې رحم په باغی مو کوا په مار لړم چې رحم مو ته خلق وو سیګنا لیونیس پی باندې چې رحم کې خلق بوډاری دا یې مبتدی رافیزی باغ رحم مو کوا یقینا جزاله کسانو چې جن د الله سره چته پراخ خلاف کوي خو جنگي دفاع سره شروع کړو اجنګي سنت پیغمبر سره او کوشش کوي په دنیا کې فساد فساد سم نه شي کا بيدت پوري نو دې خلکو سزا دارا یو دی وې شي یا په سونه دې کړې شي یا پرې دې کړې شي داسنو په یا دلبدل ار یو د امیر خو دا مسله کوټه او طریق ټول راړه دلته دا دې راړه یو په لار کې کوټه او طریق پراتې جوړ کړی دی در دخل کو نيمان اخلي لکه څوک ایمان اخلي دخل کو نه ناغتہ ډاکونو اي او چي پیسې ته نه ایمان وخت ډاکو پټ اخلي وخت ډاکو او چه د ورځې دخل کو نيمان لټکاي داغه مخلوق لار دے دي تیم مال وی شي اسخاتي نو نه ډاکونو اي په ډاکو چیرې همو کې نمل کې کې بڑاکه زیات شي داغه په ګوننګار رحم دا ذکر قطعه طریق مصلها چې دلته منځورانه چې په لار کې دقیقې او خلک ایمان لږکې نو ته قطعه طریق کوی نه یقینا صدا دا خلکو چې خلاف کوي د قران او سنت او کوشش کوي په دنیا کې فساد الوی فساد د دینه بچرته چې درگاه جوړ کړي او خلک پر تروان دي ایمان پکې لږکې سردار دې دا چورې او شي که بادشاہ وی مسلمان وی نو موږ وتوایو چې دا درګاو او منجاوران قتل کا توله چې مسلمان خو که کا بادشاہ په لګونو రూపాయه د پاکستان صدر درګاو نه لوړ کړي دا وایي او د ورکل له ملا سره خپل سوداګرنګ بخښ کې الوا په شېو د نظر مولا وېشلا بل د همدې وزیر لارنو نو بریمان باندې غلا په اخبارات کې راغلی دا دنیا کې زدون دا دین فروشان دي دی. نه ما ته خلک وایته زياته کې دا دین فروښ نه دي خلکونه ور په دې اصل کوي چې موږ بشریت راټسکو او درګاو نه باطر از شرک رسونه موشکیني ټولو چت سره سات کې ما ته چاوې دلته بریلې راځي مې مشر مولا صاحب سره کتا سو دین فروشو اور سراي حق نو کي ولي باراتله و تاسو جنيت اور سره حقو کمن ذکراله دين کي ترتاس کي اوله شانتي چې دلاو رسدو دي کي بو کفچ راثار دي صبح امیرو جنيت له ما نه غفتاوسته مرياوري ويني هرڅو هوټي بو ست ما خل کو دوه کومي دا خدایي منده تاسو اور کي امیان خو بيدین دی فاسق فاجر دی او د دین روانول نه کوي تا ته نوې مکو دي دا بېمانه خطا ته د دین مکو توحید مسلما بیانو اته دې مکو نه دینه کار شو غینه کار شو نا کاره غین دی خدای زګزیات شو چې یو د منفاعل یو د فاعل زور کې فرق دی یو د خپل ګوننګار خپل مجرم ایا بل مجرم کوي نو زیات موږ دې دغه دین په ورچګه برسو شو دا دایې جمعیت زمونځی جمعیت جوړه دا جمعیت راکښې پرګې دا ورګې ورته هغه ول کالې ملا سی ابنا سوداګنګ بخښی کې الوا پکښه و د نظر ملا ویشلا اول دموديان وزیر لاړ نو بری امام باندې غلا پاتل اخبارات کراګلی دا دنیا کې زه دومره دا دین فروشان دي دی. نه ما ته خلک ته ځای کې دا دین فروښ نه دي خلکو نه ووت خدای اصل کړو چې به شریعت راشت کړو او درګاو نه یا او از شرک رسونه مو شي کې نه ټولو چت شو ساتکه ما ته چاوي دلته برلین را دي مې مشر مولا صاحب سره وست دي کتا سو دی. دین فروښ اور سره ہاتھ نه برات له او ساس سره حاکو کنه دین کیرته تا اسکی او لا شانتی چې دلاو رسد دې کې په کف چرار تار دې سوبې امیر دې مې تولما دا غفتاو څومښته مړیا اورې ویني یسته هوټې موسته ما خپل کو دوه کومای دا خدای ایمان دې دا فوټور کوي امیان کو بی دی فاسق فاجر دی او د دین روانور نکې تا تنه کې مکو دین دا بې ایمانه فتا ته دین موکو توحید مسلمہ بیانو حضرت مکہ نو دی ناکاری شوکا غی ناکاری شوکا ناکارا غیم دی خود دی زکر زیاد شوک چی یود منفعیل و یود فعیل دارو کی فرق دے یود اخپل گنانگار اخپل مجرم ایود بل مجرم کئی نو زیاد مجرم دا غدین فورو چکا برسوشا دعوی جامعیت زمین جامعیت سای جامعیت رو کشا یقینا سزا دا کسانو چې خلاف کړی دا الله دے پیغمبر او دنیا کې فساد سزا دا چور دی لشي یا دی پ술ای کوي شی یا دی لا تخوی په کوي شی بدل د ملک دا یې سزا دا نو مجاوران پاکستان شریف تا د کابل کاظورستان را ل حضرتان چا لته کې شی ټکداران نو پاکستان شریف فزائد شړلو ولز بنگل ورکړي دا قانون قران نفيز شېده پدې ملکی چې شېر کې په قابل کې او قابل د دې د شرک متباشه سخی شه برسه کئ روغ سره به بوت څنګه باغ پټی انا سببانو سره یې وادې کوي کور بیناشو ادب خلق وتا کور بیناشو سخی ارز دا دېګداران داران خودی بیمانو کرا نکڑی دا آو یونفاو ندیو ارتا جولایو غورو دا دیدارا دلت په دنیا کے ادیدارا پا اخرت کی عذاب لوی مگر آکسن چه توبی اکلا پوخوا چې چه تاثبی لاز برشوی ہو دا داکوان انو لیدری لازم بی برشو نو پوه اللہ الله کنگی دے میرابان حاصل سشن رحم په ظالم مکو و لئولیس پی چیز رحم مکو نمک و تباو بربات دیو او برہ زنکی یسلب حین و یقتلو برہ زنکا چی خلق تماشا ہوگی چی دار اغدائی تی شرک و بیدت ایمان والاو ایرگی دا اللہ نا او کوشی جو کئی اللہ تا دو چی لے اجیہادو کئی پلاج دا اللہ کامیاب قُلَّ مَا لَا هَلَهُمْ شَعْرِضَةٌ يَقْتَنِسُوَهَا اولو نصریکا چا بداتی تخکارا چین و دلیل مرا گئی اوگر او او قرآن کی وسیل را غلی دا؟ منگوائی تکی دا کانو وسیل سمانا دا وسیل اول پل خنفی کتابونو گورا مدارک د دیلان دیلی کی دا وسیل مانا مدارک تایی یو وسیله څه ته وای الوسيله هي ما يتوصل به اتقرب من قرابه وسيله څه ته وای هغه شي چې الله تا به سره ندیږي من فعل الطاعات و ترک السيئات هغه څه شي چې نیک کرن کول ادب ودن ځان بچ کول دی توسيله وای الوسيله فعل الطاعات و ترک السيئات حدیث او شیدوی دا رنگی جلالینم دا معنی کوي ټول مفسرین وسیله شری نکړکول او د قرب په فدن روحلمانی د ټول مفسرین پدې دیا تفسیر کړی دا وای یفئلۃن به ما توسل بی لاللہ عز و اتقرب ال الله عز من فعل التعاتی و ترک المعاصی وسیله نیک کار کول بود و نظام ساتن او بیا روحلمانی پده بانی شوایط پیش کنید روحلمانی شپا گم جل یوصل سلیشتا من صفحه وستدل لباعد الناس بی حاضل آیتی علی مشروعیت رستغاز بی السالحین و جا لهم وسیلتم بین اللہ تعالی و بین العباد بعض خلق و دلیل نولے پده آیات چه نرکان و بندین و جائز دا و التحقیق الكلامی فی هذا المقام روحمانی وی تا کی کی خبره پدیده کی زکوم ان الاستغاسه تب مخلوق وجاری وسیتا بمانه مطلب دعای من لاشک کبھی جوادی نو کده استغاسه دا معنی دعا طلب کی ندغ یقینی جائز او پر شرط ده کی جون او غطا تا دی وی ولایت على ازلیتی من الطالب دا غری چاغی تا نه غری بل قد یطلب الفاضل من المذلول کلا کلا نیک سره ਵਿਚات سره دلان دینم دعا طلب کای ان رسول الله اسلام قال لعمر چې کلا عمر ته ته حضرت ته ویلو ولاتن سنا یا اخي من دعا اے عمر من ځکه مېرو دا عمر ته امر کړ چې سکرنی نا دعا غواړا و اما اذا كان المظلوم ميتا او غائبا او قال چه دعاء چانه غواړي اغه مړوي يا حاضرني فلا يستريب عالم انه غير جائز قد يك اس عالم شكنه کي جنا رواجي و انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف دع بدعاتي چه صالحين دي چاني دي موجود نه ده اتو صائماله دعا غورا. او صحابه چې اهله الخلق دا غي نه د نيج ثابت انو طلبه ممې تشن هن بلکې جندو جندو تبهي چې کړه باران نه کېد نو عباس سے پې ته جنده مولا دعا غواره درنګي صحابه برات پیغمبر تبه السلام علیکم او بیا وته مخ ګرځیدو امام ابو نيفوی دعا کی کنه مخه قبلي تکی حضرت تبا اگرس کہ زکا قبلہ نیلاوتا را نوچہ قبلہ نیلاوتا را نو قبر داست داست دی نوچہ تا سلام ہوگی نو مخبہ داست دی نو خی طرف ته ودی قبر رای کی طرف تا ان امام بو نیفوی دعا پوک که مخبہ آرے دای نیری جی پیغمبر تا مخبہ ان بیارو ذکر کئی و قد شنع تاج کما وعادتو علی ماجد او بادوالی دی تاج الدین سبوکی فی ما من تیمیا فقال نوائی سبوکی ویحسن توسل و الاستقاظ تو بالنبی صلی اللہ علیہ السلام اغاوائی توسل بالنبی جائز ولم ین ذلك ذالک احد من الصلاف والخلاق او سبوکی وائی دا عرچا نجد خلاف چاہنا دیکھرے حتا جا ابن تیمی تفن کر ذالک ابن تیمی را را را را را او غد دیر را دوکو روح المانی وائی وان تقالم ان الذي يظلم سرته عن الباطل تائرين وغير من الامه التي فيها التواصل بالذوات المكرمه تقول چکم دعاګانی د اهل بیت راغلی نه اتکه پزاد پیغمبر وشل نشته ومن ادعى النصف عليه البيان او چسوک داوي تشته نو موږ دې دلیل په باندې روایت ذکر کړی چې که وسيله به ذات نشته نه بل اشکار <تصفح> وسيله به عمل صالح ده چې قراء دانې کار میکرو د کار غا غار قدرت نه منشي وې الله ته وسيله ورتوي نو وې الله امام مر لپاره خدمت کړو دیمه امام مزروم امداد کړو دیمه امام فوایده نه ځان ساتلو سماغي اعمال پېښ کړو زمونږه زمانه مودا یورده ناسون د دې خبره ده دو تن را در منادره دا مای خواهد و منگا شمس و کمر افغانی سالس کرده و زنوم شمس و لقه داننی شده مارتای مای پده ای بیا و نا منگا اغسر کچری دو بنده ده بس دا زمانم نمای و اراتاس بدگومای مای زخواده بس لدو آغا فاکولی که آغا شایده بس روح المانی کٹ کڑی گئی، کٹ اوئی تواصل بی ذات شده دانگی جنازه نپس دعا کولار دیدن که اپناس شده سفتوش آیا شوار رالم مازا خفو کنزلی کولمائی او ده او در بجمانه ده مانا بیمانه خطاسی بیمانه خو بیمانه او خو, خو ایماندار بیمانه تا او دانتا مومین ری اتاس دایس دا زه یوې بیمنه بیمنه ایماندار بیمنه او بیمنه بیمنه شول يعني کله چھٹی کړي روحلمانی موجود ده داغه فتو را واخله نو چې کومه کې صبح کی خور ده نو وای روحلمانی وایي چې تاثر ده ذاتش ده دا وروسته جواب روحلمانی پیوخه يعني يهودم داسې بیمنه نه وکړي چې کتاب موجود ده ته په کې کړه يهودم دغه تعریف نه کوي لا تقرب الصلاة لولده کور راله چارسه که در مولاوه قوله هم وی خلکتا اوی تی نوصه باننی دکه گئی وی نهره وی ما تقبله آوره ده تیوه تقرب الصلاة دا, دا اغا ایماندار دی که نم کتاب ذکر که نم فریدی روح المانی رد که ده ده که وسیله بالذات نشته داره ی شرع قدر التحاوی اغاوی وسیله بالذات نشته اغاو محنفی علم ده اخوان آیا بوا اوس هغه پیل کی هغه مفصل بیان کړي سپور پکې وسیله به ذات واهغه د ما پوښت. ذات ته چې خو جوړ اولادو به پښتوندې یعنی وسیله په پښتوني سم کنه ذات ته شریغه وخدکه مستاق وقوغه می وسیله ته ذات نصاسته مطلب دی وسیله دې ذات یعنی پنه سب کنه په وقوغه وکړو ته په پیمانانه په یږي وَسِلَةً بِالْعَمَالِ قُرْآنِ را. روح علمانی دے آیات تلان دے در طول و مفصلی نو زیاد تفسیل کرده بہتار او دے تحقیج کرده مدارک ترخ خیل و طاعت و ترخ و سیاد صاف قدر دے خلق کو ایمان داره وَسِلَةً شده وَسِلَةً شرحید مومنو کرن آیا وَسِلَةً شرکی. شرکی را دارنگه جا کم کتاب من الله ونور المبين نور المبين و پیغمبر دی موږ ټیله صفات رڼا دی ذات سره دی دا بلس دی صفات رڼا دی ذات سره شيږي نو څنګه جوړ شي دی دا عبد الله اول کو نور المبين من قران دی له بړي نن وځي خدای نور ویلي دی موږ ټول نور نه به تر لیکن بندر دی بشر دې داغه وسیله ويشه موږ وي وسیله شریکو شرکی داغه زیارت موږ وي زیارت شرعی کې شرعی زیارت ته میړ ته دعا او کې دادانه برطوات سنت شرکی چې هغه ته ما رسول کو دعا او کا هر شي کې جواز ہونا جواز دي متفق باندې حکم لکه ايمانوالو ويري گيتا دانا اولټوي الله تقربات او غسجه گوشی کئی پا دین خورو روکے گوشی جو کئی پا دین دا اللہ کے جا حیل حرمت مسئلہ خورا کئی خامقا خا شیب کامیاب یقیننا کسان کفر کو کشی دے لڑا عوامال حرام اخوار نظر نیاز کدے بیمان لڑا تول دنیا شی آگا چزمکا کی دے ٹول اپشان سے دے نور چفی دے اور کی پدے سراد دے قیمت مقبول بنیشی دے نا نن قطع نظر نیاز پہی شکران هنن زماوار دې موږ شکرانې دي خو خوا وتا له صدا دل کی د غمال و دې بچی کی اده له دا عبد الله غاړی و دې چوزی د اورنا ان وې کی د اور اده دې بای عذاب همیشا زکه کافر دی مشرک دی نظر د غیر الله جاس کړو اغل اغلګار په کې الهاته دې سزا ورکی سزا په سبدا چوي کړو دا عزار د دا اللہنا اللہ قالب حکمت والا دے دا دقلا مسلحی سنگرارا مطلب دا دے چی او سرے پٹ شے پٹ کی نزاقہ حکم سے دے لاز پر کول نمون جاور چی زائر غلائے کئی دقلا اینا حرام حلالی نزاقہ لاز پر کھوڑے ان دا غلائے کھوڑے پلی پلاز کول کا دقلا مسلحی سنگرارا چی دقلا گر خلاز پر کول پکار دی دا بېمانه نظر د غیر الله کوتراری منه ته غیر الله کوتراری منه ته لاس کوله دغه ډیر لوی ظلم دی دا خلاص مسله ذکر ته نو کوطاوي طریق راړه چې دا مونږ یوران بېمانه درګانو والا دا کوطاوي طریق دی بلاده پکې غل او غلاګار پکې لژنې سدا ورکه پاجی باندې کې وکړه د الله نه الله غه حکمت والا ده نو سخته توبه خو یې نه توره مری یو له سمو خړلې وا اته مینه درن یار اوسه پوس تو ما وکړه درستې کامل وا اصله درستې کامل نو الله مهرباني کوي په دوه وا خه الله سورہ لرحیمی ته زمو مقابلې کړې لګین چې په ما سره پوس نه الله او има معاف کړ یقینا الله بوګونکي مهربان دی نبی شریف العلم دې سورته کتاب ختمه نو نه ته د شرف په تصرف په علم په عبادت ته رايي کې تاسو هغه متصرفین غړی د هغه نظر کوی د هغه محرمات حرام غنی دغه تصرف نشته تاسو د هغه نظر کوی هغه ته پته نشته نه په وا الله تعالی تیار د ځوانونو په وې صدا ور کوي اچالا چرداشي اوبکنن کوي اچاتا چرداشي والله على كل شيء قدير الله اللہ پارچید د والا سمانا چاہ چید د ہے دی کتاب خلاف کو نو عرب الرزت اغلب سزا ہو رکی نو خلاف کوئی مسالہ د قطعو طریق رارا ولی لارا قطعو طریق تیوی دی لار پی کئی نو چیہ سرے لار پی کئی نو اے خلاف کوئی اتلا سمع مغفرت مخی رہوڑے یا فِرُ دَمَشَا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ አልته مغفرت مکراره او عذاب روس را ادل ته کې عذاب مکراره مغفرت سره داولې ادل ته کې د قران تعریف ذکر شو کتاب نورو کتاب وی او د حق ورسو بیانوم شو نو حالت یې فیرو مخکراره دلته کې د قطا او طریقو ذکر شې د انسارق نو یعذبوی مخیرانا شدہی عذاب مستحق لی نیپو آ اللہ دا اختیار دازمانو کلے یعذبو مین شاہ داد کم چتیر جو قطعو تاریخ ابا قنقل کہی لی مین شاہ چاچرہ دکتور اللہ پارجی قدرتو حالا اول بیان لما قاسد سورت درہمی کے امور مصرحہ المصفتہ درہمی کے مثال لی من څلورمه کې احوال متکاشرین او پنځمه یې چې سزا د قاتل اچاجي سستی او په د آبي نو قتل بشي او رحم په باغی مو کوي په مشرک دا پنځه یې سه د صورت ده هر قسم اسلامی کې څټو د ملاويدو پتہ یاد ساتي ايوب اسلامی کېسټ مرکز د قصه بازار شاته په خور خار